Nu spelar vi in. Det gör vi. Hej Kirsi. <laughs> Hej Emma. Idag ska vi köra en liten podcast om grafiska romaner. Ja. Mm. Vi kan ju börja med att säga vad vi har för förhållande till grafiska romaner från barnspel. För det har vi ju redan kanske pratat om lite grann. <laughs> ja. Jag hade ju bröder som städade sina rum, alltså högst ironiskt städade sina rum genom att ta sina gamla Agent X9 och Fantomen och Buster och slänga in dem i mitt rum. Och sen fick jag själv att jag inte hade städat rummet. Bröder. Och ingen tittade på vad det faktiskt var de slängde in till mig. För jag läste ju inte Agent X9 när jag var typ sex, sju år gammal. <laughs> Men eh, så småningom så gick jag ju faktiskt in på de här lite svårare svartvita. Annars ville man ju läsa de här färg mm. som Bamse och sån Bamse och kalanka och ja, Gnuttarna. Gnuttarna och... precis. som mm. härliga <laughs> <gnutarna>. <laughs> ja Men sen efter det så har man ju fortsatt vara serietidningsläsare i alla fall jag. Mm. Mm. Jag läste nog, precis som andra barn, jag läste också Bamsa och Kalanka Vi prenumererade på det mm. länge när jag var liten. Serie-magasinet köpte jag själv när jag blev så här 20 eller någonting. Men jag läste inte grafiska romaner för förrän jag var kanske 24-25 mm. tror jag att jag fick tag på min första grafiska roman. Och det var The Crow av James O'Barr, mm. förlagen till filmen som också heter The Crow. Och det var helt enkelt för att jag hade sett filmen. Jag såg den hur många gånger som helst som tonåring. Jag älskade den filmen. Och så på biblioteket en dag så fick jag se in på den grafiska romanen. Och var ju tvungen att låna hem den. Och då förstod jag att grafiska romaner det är ju böcker. Då går vi in på att prata lite grann om dem grafiska romaner som jag läst på sistone som vi tycker väldigt mycket om. Mm. Det finns en bok som heter Through the Woods Stories by Emily Carroll. Mm. Och det är kan man väl säga en skräck eh, ja, i skräcksgenren grafiska romaner. Och som, som jag sa till dig, Emma, att den här kommer inte du gilla för den är ganska otäck. Och till och med jag som är väldigt sådär, van vid skräck som tema eller genre, eh, jag blev rädd när jag läste den här boken. Mm, och det hade mycket med bilderna att göra för att de var så otroligt, liksom, de grabbade tag i mig och fick mig verkligen att gå in mer i djupet i texten. Det finns liksom en introduktion, fem berättelser och finns en outro kan man säga. Så. Mm. Och de eh, berör sådana teman till exempel som barn som lämnas ensamma eh, och inte vet vart föräldrarna har tagit vägen. Det tycker jag var ganska otäckt faktiskt måste jag säga. Ja, det låter lite. Ja. Sen är det rena sådana här, ramar, kan man säga, skräckhistorier om en mm. ung kvinna som tvingas att gifta sig med en äldre man. Och när hon kommer till det här huset som är otroligt stort och det är som ett, kan man säga ett herrgård kanske, mm. eh, så börjar hon höra en sång som löper genom det här huset. Och det är otroligt vackert illustrerad med röd eh, nästan som blod över hela, hela sidan där blodet rinner. Och eh, de sjunger den här sången I married my love in the springtime but by summer he locked me away och den är så otrolig. Mm. Ja, den är det, så troligt, Det är verkligen. väldigt spännande bilder i det ja. verkligen. Eh, jag spanar lite på säker här. Ja, precis. <laughs> Den är väldigt vackert illustrerad. Ja. Eh, verkligen. Ja. Mm. Så finns det en historia också om en, en kvinna som ramlar ner i en brunn och i den här brunnen alltså som barn ramlar ner mm. i en brunn. Och sen så är det något övernaturligt som tar tag i henne, i den här brunnen. Och det, ja, den är jättevacker och jättefint illustrerad. Mm. Ja, bra tips. Eh, jag tänker på The Gigantic Beard That Was Evil, skriven av Stephen Collins. En eh, bok som vi snubblar över kan man väl säga under ett inköpsmöte när vi satt och tittade efter nya böcker och var tvungna att köpa just på grund av att framsidan är helt underbar. Titeln är härlig och intrott till själva boken tror jag var The job of the skin is to keep it all in. Mm. Ja, det, det låter ju underbart, tänkte mm. vi. Vi köper. Mm. <laughs> och sen visade det sig att den här boken var jättebra. Den är tecknad helt i svartvitt, i en gråskala, Och den utspelar sig på en ö som heter Here. Runt ön finns hav och utanför havet eh, ligger någonting som de kallar för there. Det är väldigt obestämt, ingen som tycker om att tänka på there. Mm. För det är vilt och otämt och, och kaotiskt. Och eh, på ön here så gillar man när det är ordning och reda, prydligt och allt på sin plats och så. Och den här mannen Dave som är huvudperson, han bor på den billigaste gatan i hela here. Det vill säga gatan som vetter ut mot havet. Mm. Och på hans gata då har han trädgård på framsidan. Och på baksidan så är det bara en fönsterlös fasad ut mot det här läbbiga, eh, vilda havet. Som ingen vill titta på. Och Daves största intresse här i livet är att sitta vid sitt fönster. Titta ut över sin gata på människor som går till och från jobbet. Teckna av dem samtidigt som han lyssnar på The Bangles Eternal Flame om och om igen. Och Dave jobbar på ett jobb där han tar fram grafer och diagram och siffror. Men han vet inte riktigt vad de här siffrorna är till för. han vet inte riktigt vad de gör på hans företag. Och när han vid ett tillfälle frågade så fick han lika många svar som han hade medarbetare. Det var ingen som riktigt visste. Och det framgår ganska tydligt att det här upprörde människor. Och då slutade han att fråga. Det var bäst så. Han, han går dit och han läser sina nummer Han presenterar sina siffror Och alla är väldigt nöjda mm. Fast ingen vet vad de håller på med Men det finns en speciell sak med den här Dave Och det är att på hans haka Växer ett strå Ett, ett ända hårstrå, litet. ett enda litet mm. hår Och fast han rycker Och rakar och vaxar Och på alla sätt försöker bli av med det håret Så växer det tillbaka Och han går till läkaren Och läkaren fattar inte vad det kan bero på Han säger till slut att It's, it's just there Dave går hem och han lever sitt liv. Och så vaknar han en dag och upptäcker att det här strået har förökat sig. Det växer ut ett skägg. Och skägget är helt utom kontroll. Han, han kan inte bli av med det. Han försöker klippa. Han försöker raka sig. Till slut måste han ju gå till jobbet. Men på vägen till jobbet så växer skägget ner så att han får bära det i famnen. Och när han kommer till jobbet så får han naturligtvis sparken. För sådär oprydlig kan man ju inte vara på jobbet. Så han har inget annat val än att gå hem. Sitta vid sitt fönster. Lägga sin ritplatta på det här vilda skägget och göra det som man gör bäst. Det vill säga teckna av sin gata utanför och lyssna på Eternal Flame. Men skägget fortsätter att växa och växa och växa. Tills det bryter sig ut ur huset. Får ett eget liv. Eh, blir en toppnyhet. Och benämns som The Gigantic Beard That Was Evil. Mm. Och blir någonting som den här staden, den här ön faktiskt måste hantera. Mm. Mm. Och den här boken är alldeles underbar. Och den är otroligt poetisk mm. när man läser den. Och sen är den. Um, som sagt, man tänker ofta på hans öde efteråt också. Mm. Vad hände med honom. Ja, Vi ska inte spoila Nej. ödet men Det är ganska fantastiskt. Den, ja, det är fantastiskt. Och det, mm. ja, Som sagt, det handlar faktiskt om vårt samhälle. Mm. Det här är nog here Jag tror också det. Jag tror att det handlar om yta mm. och det handlar om. Just det här som, som de säger i början på den här romanen The job of the skin is to keep it all in mm -hmm. Det är det som yta är ja. att, att vara skalet mellan det ordningsamma yttre och det kaotiska inre Och för Dave så bryter ju det kaotiska inre sig ut Jag tar med en svensk också som vi läste Det är Sara Olausson och Felicia Josef som har skrivit eller skapat den här boken utgiven på Cartago förlag det kunde varit jag det här handlar om Sara och Olausson som en dag gick förbi en kvinna som satt utanför eh, en butik och tigde pengar och så slogs hon av den här tanken om någonting annat hade hänt i mitt liv om, någon, om en förutsättning hade varit annorlunda så hade det där kunnat vara, varit jag och det är en tanke som vi nog alla ska tänka Mm. Den är vackert illustrerad som du ser här i svart och vitt och rött mm. i själva pratbubblorna eller bildbubblorna. Och sen finns det även eh, fotografier i den av den riktiga Felicia Josef. Okay. Eh, hon får alltså kontakt med den här kvinnan för hon sätter sig bredvid henne på marken och faktiskt börjar prata med henne. Mm. Och ja, det handlar om hur man går från ett helt vanligt, vanligt liv där man har allt med ungar och lagar mat och allt vad man har till att börja tänka på hur är det om jag skulle ha varit så som Felicia är. Och Felicia, hon betraktar ju människorna där hon sitter på gatan och har liksom en uteblick på samhället mm. som vi kanske inte heller har. Och när man väl börjar prata med den här Felicia så inser jag att det är en omständighet i Felicias liv som gör att hon sitter här. När hon var ung så dog hennes pappa. Och med pappans död så förändras hela livet för den här familjen. för att De har inte längre någon som kommer hem med pengar och det blir fattigt helt enkelt. Mm. Innan det så har de haft ett bra liv. Så det kan hänga på en enda omständighet. Mm. Och sen får man läsa boken tycker jag, för att ta reda på vad som händer. Mm. För till slut blir det så att Sara, Sara Olausson blir så pass involverad som till och med reser med tillbaka till hennes hemland då, för att ta reda på mm. hur såg det ut där och börja engagera sig i de som sitter och tiger utanför våra mm. butiker och på våra gator, deras situation. Vi har ganska många bra grafiska romaner som är feministiska också ja. på den här avdelningen ja. det finns väldigt många bra svenska illustratörer, tecknare och författare vi har The Zelda mm. har vi någon bok om feministisk eh, seriefigur som är tecknade av Lina Nidenstam som jag kan rekommendera jag tycker hon är mm. underbar, mm. både vacker tecknad och eh, skarp och rolig sen har vi en hel del böcker av Liv Strömqvist mm. hon har ju en ganska speciell tecknastil och en skarp samhällssyn Hon analyserar samhället så otroligt, otroligt Tummen på punkten Jag tappar mina synonymer Knivskarp. Knivskarpa iakttagelser av samhället Och för alla som vill få lite feministisk För alla som vill se samhället med feministiska glasögon Kan jag rekommendera Liv och jag måste säga att den här som jag tänkte tipsa om, det är också en feministisk bok. <laughs> den Det här som jag ska tipsa om, det är också en sån som har en feministisk outlook, kan man säga. Och det är en bok som heter Lumberjanes och det är skriven av Stevenson, Ellis Waters och Allen. Många. Ja, det är många som är med här. Och eh, Det handlar om de fem bästa kompisarna Joe, Molly, Mal April och Ripley De tillhör en scoutgrupp kan man säga, det är typ som flickscouterna, mm. men de kallas för Lumberjanes istället, och de är på en sommarläger Och det handlar om deras äventyr när de ger sig ut i den här skogen som är vild kan man väl säga Där stöter de på olika typer av varelser och djur. Till exempel här i början av den här texten så träffar man på en, en flock av rävar som har tre ögon, riktigt otäckt. Lite övernaturligt alltså? Lite övernaturligt, ja. Det blir mycket övernaturligt när man läser den här. Okay. Mm. Och den är väldigt vackert tecknad. Men det som är speciellt med den här boken är de här flickornas vänskap. Ja. Och vänskapen här den är helt enkelt det som handlar om friendship to the max, brukar man prata om. Och trots att de är väldigt olika varandra de här tjejerna så handlar det om att de håller ihop ändå. Och de bor typ i en sån här stuga som man kan göra på sommarlägen, så här log cabin. Också. Ja precis. Och så har de en kan man säga en person som är den som ska bestämma över just deras lilla trupp. Sådär. Och hon blir som en comic relief, den här också, den här, hon inte tror på det där de här flickorna springer hem och berättar Åh, vi blev attackerade. Nej, nej det är ingen fara. Ni bara hittar på å. Och så vidare så får man läsa. Och det, egentligen är det kanske fyra-fem berättelser i den här mm. som man, man hänger med i. Och sen handlar det naturligtvis om det här som till exempel badges som de har i scouterna. Man får en badge som man klarar av någonting. Till hela exempel åka kanot. Scout, eller uh, scoutkulturen. Ja, hela scoutkulturen. Och så småningom träffar de på också en uh, trupp pojkscouter. Men de visar sig också vara på något sätt farliga här. Okej. Mm. Mm. Ja, det vet man ju. Pojkscouter. Ja, precis. Mm. Ja, men den är väldigt vacker och vi fortsätter köpa in den i alla fall. Ja, det är ju ja. en serie också. Och på det temat då, med sommarläge så kan vi också prata lite grann om uh, Jane the Fox and me. Mm. Det är the Fox and Me av Fanny Britt Tematiken kring sommarläger finns med i den här boken också men det här är ju där inte en rolig bok på samma sätt men den är otroligt otroligt bra djup och vacker och lite hemsk men fin och där får man följa skolflickan Helen som mobbas i skolan hennes gamla vänner har liksom väntan i ryggen kan man säga de skriver taskiga saker om henne på toaletten och de är inte så snälla hon är väldigt utanför och hemma har hon en mamma som inte riktigt orkar engagera sig. Helen tar flykten till litteraturen och hon har Jane Eyre som sin ständiga följeslagare. Men Helen eh, skickas ju då på ett sånt här sommarläger. Och redan från början så hamnar hon i gruppen med outcasts eller de, de utstötta de som inte riktigt hör hemma i någon annan grupp. Mm. Och lever en ganska miserabel tillvaro egentligen. Hon träffar vi ett tillfälle på en räv som kommer i närheten av lägret. Och den kommer fram till henne och hon blir väldigt glad över det här mötet och hon känner att hon fick en kontakt med det här vilda djuret. Men sen vänder det till något negativt. När de andra flickorna kommenterar det. De säger att räven hade rabies och hennes självförtroende sjunker ännu mer. Hon tänker att bara, bara ett rabismittat djur skulle vilja ha kontakt med mig. Ganska mörkt. Så en kväll när hon ligger i den här stugan så kommer en flicka in som heter Geraldine. Mm. Och Geraldine har kastats ut ur de här populära flickornas stuga av orsaker. Eh, men hon verkar liksom inte bry sig. Och där någonstans kommer vändningen för Helen också. För plötsligt så tänker hon att om Geraldine inte bryr sig så mycket om vad de andra tycker och tänker varför behöver jag göra det? Och det som är speciellt med den här Jane the fox and me det är också att den visar på, på litteraturens kraft mm. eftersom den är ritad i vad ska man skulle kalla den för skala det är typ en beige ah, det är skala. ganska milda färger ja. mm. och det är när hon läser Jane Eyre mm. som det blir färg ja det är ju otroligt fint mm. man förstår utan att det skrivs på näsan mm. att det är i den här världen som man kan leva upp Ja, Det är då värden får färg, helt ja. enkelt. Och ah. även räven är naturligtvis röd mm. och vacker. Precis, när den kommer så förstår man att den är betydelsefull. Då. Sen har vi också en början, den första kan man säga, i en serie. Mm. Som heter Saga. Och den är ju fantastisk. Den mm. har vi båda läst och tycker väldigt mycket om. Ja, den gillade vi båda två väldigt mycket. Brian K. Vaughan och Fiona Staples. Och det här är en um, science fiction-historia, men det handlar också om kärlek mellan två individer. Mm. Och de bor på en planet, eller kan man kanske säga en planet och en måne? Ja, ja. så skulle man nog kunna ja. säga. Mm. Och de hör till olika raser, och den här planeten och månen befinner sig i krig med varandra, mm. har gjort det. Men för att bespara sina egna planeter så har man liksom lokaliserat ut kriget någon annanstans, mm. kan man säga. Man har outsourcat ja. kriget. Mm. Ja, och de har ju naturligtvis en massa fördomar av varandra, de här raserna. Den ena tycker att de är högre stående än den andra rasen och så vidare. Hur den är så är, träffas de här två stycken individerna i boken. Och eh, den ena är fångväktare kan man mm. säga till den andra. Mm. Och sen så uppstår romantik och kärlek. Och de får till och med ett barn. Mm. Eh, den är otroligt häftigt tecknad. Mm. Man lever sig in i det här, hur det här paret de som är så olika matchat. Alltså, mm. De in, går inte riktigt ihop och kan inte accepteras av deras eh, omvärld. Båda sidor i det här kriget ja. eh, vill ju gärna ha tag på de här och eliminera det här ja. paret. Eh, den här oheliga <laughs> alliansen borde inte existera. Precis. Så de jagas ju av båda sidor i det här kriget och så lägger man på det prisjägare som också är efter dem. Mm. Den tycker vi om. Den tycker vi om. Mm. Och där har vi också köpt in fler delar så att mm. vi fortsätter att bevaka den serien kan man säga. Ja. Ja. Nu har vi pratat en del mm. om några välvalda favoriter. Vi har ju en hel avdelning full med fantastiska grafiska romaner vi rekommenderar elever och lärare att komma in och botanisera hyllorna helt enkelt. Ja. Och vi tänker ju också så här att en grafisk roman är ett fullgott alternativ till till exempel om man behöver läsa någonting i skolan. Mm. Ja, nej men det är viktigt att poängtera det att det är inte är mindre litteratur eller mindre läsning för att det är en grafisk roman eller lättare på något vis. Eller lättare på något sätt. Mm. Det är ofta svåra och tunga ämnen som mm. på något sätt illustreras på ett kännbart mm. sätter de här. Man kan säga att det kräver kanske lite annat av läsaren ja. snarare. Mm. Men inte mindre. Nej. Jag inte säga. Nej. Nej. Eh, ja. Vi stannar där. Vi kommer att lägga upp eh, titlar och information om böckerna vi har pratat om på bloggen. Eh, och, eh, ni får gärna ställa frågor i kommentarerna eller komma in och prata med oss i biblioteket om det är någonting ni på. ja mm. tack för oss tack